Тарий кинув його в човен, перехрестився і почав з горловини діставати рибу. Отак він витягнув ще три ваки і не повернув човна до села, а повисловав до зарога, ближче до стогів. Тут він вибрався на низькоділ, пильно оглянувся навкруги і пішов до стогу, де лежав Данило. «Хто ж ти, балко? і чи тільки рибу ловиш?» Рибалка, поволі чалапаючи мочарем, підійшов до стогу, задер голову і насмішковато запитав. «Чоловіче, в тебе ноги спереду, а голова позаду?» Або що? Підвівшись до него, пильно придивляється до брунатного, видовженого обличчя з вислим носом. «Та нічого, тільки дуже безпечно ти йшов до стогів. Мабуть, документи маєш справні?» «Де там?» Рибалка не схвально покрутив головою, подивився на ставок, а далі мовив. «Може ти голодний, то в мене є шматок хліба з салом. Підкріпись трохи». «Спасибі, дядько, не знаю, як звати вас». «Панасом», – зітхнув рибалка. «Взяв би тебе в село до себе, так уже погонь повилазила з шпарин. поліція, значить». Ось я тобі хлібець залишаю біля стогу, а сам пантруватиму на плесі. Береженого і Бог береже. Данило по спустився на землю, обняв, поцілував старого, а той тільки очима закліпав. Отак, може, і мій є десь. В артилерії служив. У перші дні війни його батарея проїжджала прямо через наше село то побув з нами синок рівно півгодини і далі поїхав. А назад уже його батарея не поверталась, чи розбили її, чи пішла другою стороною. Відпочивай. І дядько Панас знову зачала мочарем до човна. Данило ще довго дивився, як рибалка кружляв і кружляв на плесі, виходив на берег та й знову сідав у свій утлий старенький човен горі отзвалися журавлі, що взяли літо на крила і летіли з ним у далекий вирій. Під їхнє круг-круг Данило міцно заснув із думкою. Поки будуть на землі такі люди, як Ганнуся, тітка Марія, дядько Григорій, панас, то не згинемо ми. Прокинувшись, довго не міг зрозуміти, куди він потрапив. Та побачив плесу самотній човник на ньому Одразу ж пригадав усе. Вже осмерклось. От води в поля потягнулась на жировисько дика птиця. Він спустився на мочар, підійшов ближче до плеса і мовчки вклонився рибалці. Той кивнув йому головою і аж тепер повернув човника до села. Данило пішов по шляху затиснутого чотирма рядами лип. Та не шляхом, а то полями, то узбідчимить, де він, прислухаючись до кожного шереху полів, дерев і дороги. На ній іноді зблиснуть фари, просто ганять машини, та все чужі, та все чужі. Інколи за думками до Данило впадав у забуття. Тоді й чужі машини, і його мандрівка здавалася лише поганим сном. прокинешся. І відійде він у безвість. Та це були тільки хвилини забуття. І знову туманний світанок у полі, де ще лишились озерця проса і зеленіло рідкосійне жито. Але що тобов ваніє на сірому передранковому полотні поруч з деревами, які запливали верховіттям у небо? Складаючись, Данило йде вперед до якихось чудорнецьких, зачаклованих велетів. Що застигли у чадному світанку. Та це ж комини і печі, голі розтріскані, обгорілі печі. Села не було, не було жодної хати білянки, стояли тільки печі, як прокляття отим, що стали нелюдами. Наче по мертвій планеті йде Данило пожарищем, де все стало чорним, і вулиці